Fia Neves, Seven Neves. Hej. Hey. <laughs> vad ska man säga? Vad är vad är det egentligen? Det är Seven Neves, Seven Neves. Ah. bra namn. Ja ah, men tack, det är mitt efternamn baklänges. Pa så det namnen palindrom gillar vi bäst. Ja, ah, tack. <laughs> Hur är läget? Det är fint. Det känns så lyxigt att få sitta och dricka öl med dig. Ja, ah, köll på att säga, men nu kommer vi, <laughs> vi Det kan vi ju säga att vi är det är ganska nice när man inte jobbar så på Sveriges Radio, ja, och så där det, där det finns mycket regler kring vad man får göra i en studio och vad man ska får säga och sådär. Så kan vi lika gärna passa på. Ja, men precis. Då får man vara full på <laughs> inspelningen. <laughs> precis. Det här är utanför arbetstid. Aha. Men på tal om Sveriges Radio, eller i krokarna, du är en mycket mer radioproffs än vad jag är. Jag vet precis inte. Eller, är du, gick du ut nu i, i våras? Ja, precis. Radioproducent -linje. Ja, linje. Så jag är radioproducent. Så ja. fett. Jag blir lite nervös nu. men. Jag har eh, övat min radioröst <laughs> i tre år. Det låter jättebra. Ja, men tack. Men du har ett roligt projekt på gång. Eh, på radioteatern, eller hur? Ja. Berätta. Men det är jag och Sanna Samuelsson som gör en... Eh, Alltså det är som en alternativ version av våran vänskap eller hur den började. Mm. Uh, så vi har liksom skrivit om våran vänskap och gjort om det till en friend crush. Det, det har varit en friend crush att vara vän med Sanna Samuelsson <laughs> också. Men... Som också har gästat den här podden. Ja, hon var med här också. Wild baby. Uh, så bra. Det här låter jätteflummigt och mysigt. Ja, det är musik. När kan man lyssna på detta? I början av nästa år. Kul. Cool. Ja, Uh, man kan ju också höra dig som DJ På massa olika roliga ställen uh, Jobbade med Celest Succé Klubbkonceptet uh, yes, yes. i somras Nu jag såg gråter. du lite så här färdig. <laughs> Vad då? då? <laughs> Nej, jag saknar Celest ja. Nu har jag precis börjat sakna Celest ah. Det var en otrolig sommar Men behövdes också otrolig vila efter ja, Jag förstår det Men nu, nu börjar jag verkligen sakna Celest Vad var roligast? Oj, vad svårt. Det var nog att hitta alla nya vänner. Alltså vi hittade så grymt mycket roliga människor att samarbeta med. Mm. Uh, så jag vet inte var jag ska börja, men sen var jag avslutningshelgen verkligen. så här. Ja, det var fet. Ja, mycket rädden på jag. moset. Angel Hayes ja. ja, och så. Madi. Och massa, massa och... kul. Ja, det var riktigt bra. Och nu det på tal om vänner. Med. Ni var ju ett ganska stort vän som höll på att fixa också. Namaste plus massa gå andra. Ja. Uh, vi, vi ska prata mer om olika klubbprojekt som du var på G. Uh, roliga spelningar i andra länder och så vidare. <laughs> <laughs> Men vi kör igång med lite musik, tänker jag. Här är en ja. låt som jag uh, tycker är så jäkla mysig. Uh, Cranium har hört innan här i podden. Det låter som death metal. Du den, men... Nej, men du har ju. Det är det låter inte så nice. Det här <laughs> Made me on the first flight, first floor, first flight, first room I've got the stamina up. how come on yeah. ya All you a talking all you a going yeah. it From when you say when you want me up From me bucket line, you know me I go fuck it up Nobody touch you too if you miss slowly Take your time, you know, why you for rip me shut Me can keep it tight. Hit on your gut. Me like fi choose juice your big butt. All you a talk? Me you want to too Tonight you get some good fun. I've got this coming up. I do. Fi how am I? me on the first flight, first floor, first row, first, right first room. Mm -hmm. I've got this coming up. Fi how I? you want to talk? You know. you want to go? You know. She has it. She had the body sing around me, told me fine How oh, so she really had uh, run me down And she had uh, tell me, said so she ring me phones, So me go pick her in my bands, and me bring her home And make her sit down, put me tight twice And she had uh, tell me right now, that she really like I like Food I like, I eat no more right, I like me I am uh, bad love, you know? Låten. Jag med. Så fin. Alltså det är, jag blir lite sorgsen för att sommaren är över och den här låten kommer nu påminner mig om hur <laughs> grymt det var. Ja. Mm. ja, men det är ju, som vi alltid alltid tjatar om, så partylåtar som låter lite ledsna. Det är ju ja. det bästa som finns. Um, Cranium, väldigt bra på det. Precis som, uh, uh, men gud vad heter nu då? Flippo. Nej, det Nej. flippar Fan, ja, jag har glömt men, men den här förra låsen som man gjorde Cranium som heter Nobody has to know Också sjukt bra Men det här är nog snabbt bättre, Stamina Sexy, -låt. Sexy ja precis han, bara, han har så mycket Stamina Men äh, han är också en mjuk kille Han gråter och har Stamina mm. Dröm, Drömdude du, du har tagit med dig någonting så här supernytt Som inte har hörts eller spelats någonstans ja. Det gillar vi extra mycket när våra gäster gör äh, Vad ska vi lyssna på? Vi ska lyssna på en ny Gnutchy-låt. Nice. Och alltså den, den är helt otrolig. Hur har du fått liksom, lägga vantarna på det här? Den här är... Ni kompisar? Ja, vi är kompisar. Jag var med, och, jag var med i videon och träffade Gnutchy i Kosovo av alla ställen för första mm -hmm. gången. Och När då? I somras, i augusti, början av augusti. Mm. Och sen dess så har hennes energi bara smittat av sig på mig. Det var otroligt att få vara med och den här låten. Men det är alltså den här videon till just den här låten ja. som du som du är med i. Och den kommer i december. Kul, vad roligt att vi får så här preview. Lyssna, det är, hon har någon som gästar också. Vem är det? Tami Tamaki. Vem är det? perfekt person, perfekt producent. Jag har liksom hört det här namnet- på stan oh. Folk som så här måste kolla in Tam gör äh, ärlig musik Om sex mm. Som Man blir rosig om skinn <laughs> <Och stamina. laughs> ska, vi, ska vi köra igång? Ska vi lyssna? Ja vi kör. Don't you want a girl With Make it well, oh well, I got joke for days. Them freaky good with my nasty waist. Got knowledge and facts I can educate. Put magic on my booty roll, why my waist? Creme lilla creme, come get a good taste. Be my cherry on top, let me feel your weight. Got skills and talents I can entertain. Do the label video, sing rap dance. I can get you high, be your Mary Jane. Cook food for thought, got my for the brain. I was thinking, wanna do something? the best, heavy breath, cause I pick up my chest, no beauty, sleep, sleepy, mode. stay pretty busy, hustle, don't write hooks with looks, I keep my head in the books, when my smart. I shake, you're stupid, I shook, oh so nice, what a vice, you care, you share, what a life, I won't sign a line, but we'll invest the time, we'll stay loyal if you put in the grind, oh so nice, what a vice, you care, you share, what a life. Too. If you the one, we can share in two. Self-made Balkan babe, proud and paid. I said I bake the cake, eat it too, do the dishes too. If you the one, we can share in two. Boo. I get it all, I get it all for you. What you want? What you want, not oh what you want, girl I can be your ultimate boy I got it all, I got it all, boy Let me be your ultimate girl What you want, not oh what you want, girl så gulligt och uh, ja. lite ledset, eller? Så fin. Jättefin. Uh, Ultimate Syndrome. Världspremiär. Mm. Världspremiär faktiskt. Nuchi ja. och uh, Tamitamaki. Tamaki. Ja. Jättefin. Vad roligt att vi fick spela. Ja. Va, va, va, va, vad tänker du när du lyssnar på det här? Ja, den... Uh, jag tänker på när vi spelar in videon mm. jättemycket. Den har ju... Alltså den här... Uh, Refrängen sätter ju sig på hjärnan direkt. Vad Berätta om när ni uh, gjorde det. Var det, i, det var i Kosovo. Det var i Kosovo, i Prisna. Um, och vi spelade in hos en barberare. Mm. Och den här salongen låg på en gata och var som ett litet lusthus med helt genomskinliga väggar. Alla wow. väggar. Så det fanns liksom fyra platser. Och går man förbi den här salongen så ser man in och... Ser precis vad som händer. Bra scoutad ja. location. Ja, men pristerna är också sjukt vackert. Uh, så jag tänker bara på det när jag hör den här låten. Ja, vad ja. Uh, Sjukt bra. Bra minnen. Är det här typiskt för din musiksmak? Uh, nu skulle det nog vara det. Mm. Men jag har inte lyssnat jättemycket på, på alltså Gnutsi innan. Jag tror att jag var bortrest liksom, när hennes hype var. Ja, okej. Okay. Eh... Det brukar ju vara lite mer energiskt. Vi pratade lite om det här under ah. låten att hon är en sån som verkligen lyckas här, piska upp en helt galen stämning så här, på live när hon står på scen. Eh, det brukar vara lite, mer het lite hetsigare låtar. Ah. Det här var ju ganska tillbakadraget. Ja, ah, väldigt fint stämt. Annat. Mm, jättefint. Jag ser så fram emot hennes skiva som kommer i december, tror jag. Mm. Bra, bra eh, promotion ja. här. Jag <laughs> mm. uh, hoppas att hon skickar lite mer musik till oss. Vi uh, ska vi fortsätta med någonting som är lite hetsigare. Eller mycket hetsigare. Vi var och på ja, men vi, vi såg sådär på toxis uh, release ja. rave i helgen. Så bra. Uh, så bra. Hennes uh, DJ-set också grymt. Hon avslutade med en låt som jag verkligen var tvungen att säga. Hallå, vad är vad var det du spelade? Var, var den här jobbiga... Klubbpersonen som kommer och rycker Det ska i, man, alltså man ha ja. <laughs> uh, du måste berätta vad det här är Och det sig att det, var, det är någonting som hon har klippt ur Ur en, ur en mix <laughs> <laughs> sjuk vill lyssna Ser det är fett. <laughs> så bra. det här så alltså en en låt som jag inte vet vad den heter. Den är i, ett, i, en, i en mix som heter Endless Radio Mix av Nikisi som jag tror jag en, en brittisk producent en tjej som verkar så svin cool. Så grim. men kan du minns du den här från liksom toxiska slutet på hennes sätt? När vi var och, och all... ravade i Lars. Nej, men allting var ju så här hypnotiskt. Mm. Uh, så att jag minns den på ett sätt, i själen. Mm. Men jag minns inte exakt ljuden. <laughs> Nej. Men uh, Man minns hela energin. sättet minns jag. Ja, energin, men, precis. Men, gud, vi, nu har vi ju liksom de senaste veckorna spelat toxi <laughs> relaterade <laughs> låtar. Ja, men hon är verkligen uh, så och cool. Uh, svinduktig. Alla borde kolla in. Om ni, mm. har, om ni har missat henne så måste ni, ja. måste ni lyssna. Um, vi är med i samma forum. Alltså? Facebook-forum som heter Sister. Vad är det? Vi, det är ett forum för personer som inte är män och jobbar med klubbmusik och producerar musik. Mm. Vad, pratar, vad, bra. vad pratar ni om där? Vi pratar om allt möjligt. Spelningar, tips... Uh, vem som har den roligaste samplepacket mm. <laughs> från Halo 3? <laughs> uh, <laughs> nice. uh, men vem har det? <laughs> Jag har det nu. Ah, okay, okay. Mm. Nej, vi delar med oss, det är väldigt så här, sharing. Mm. Men det är ett um, internationellt nätverk. Hur kommer man med där då? Är det bara för så här, speciellt utvalda elitproducenter uh, <laughs> eller? Blir man liksom man blir inbjuden. inbjuden. Man blir inbjuden. Mm. Ja. Men det växer ju så. Du får, du får requesta. Ja, det här låter awesome nice ja Vi ska lyssna på någonting som du har tagit med dig. Kilila. Ja. Var, varför gillar du henne? The high. Mm. Um, oj, alltså den, den utläggningen som blir så lång. Men jag har bearbetat mina äh, känslor under typ ett halvår med hjälp av hennes förra album. Mm -hmm. yep. Va, alltså bra, dåligt allt, men jag har liksom levt mig genom den här skivan i ett halvår. Uh, eller ja, nu kom det nya låtar. Nu kommer det ner på EP. Nya heter... känslor och nya låtar oh, som, <laughs> som man kan använda som terapi. Eller? Ja, det är verkligen terapi. Varför funkar hennes musik så bra som det? Den har stort reverb ofta. Mm. <laughs> och eh, hennes röst From the bar. My lips are creeping up your neck. You should. Back and forth, and back and forth with it. You're a star. That's what you said. Vad är det med den här musiken som är så bra? Jag blir så himla fokuserad då, att lyssna på henne. Mm -hmm. Hur kommer det sig? Det är någonting med det här verbet och hennes röst. Äh, mörkret i musiken som mm. verkligen får mig att lyssna. Uh. Det är ganska lite musik som får mig att verkligen lyssna. The High, Kelila, från... Uh... Hallucinogen säger man så. Hallucinogen ja. Så jävla svårt Vad <laughs> lägger man betoningen ja. ja. uh, Man får lite det här svala liksom, Alia, lite Janet Verkligen uh, Väldigt fin uh, har, du, har du sett henne live? Nej jag, lite har om det inte det. Nej jag har inte det Jag, jag inte blev jag, väl, jag fick för mig att hon Hade ställt in när hon spelade på East West mm -hmm. Men hon hade inte gjort det. Jag det man är där klä, man, när man är en valbesökare som sitter och hänger någon annanstans så har det rätt gött. Det bara, nej, men de har nog ställt in. Precis, det var liksom jag som försökte lura mig själv för att inte få den samvete. Ja. Ja, jag jag kan ska säga också att det här snörvlandet som man har hela tiden det är jag. Det är jag som, det är jag mm, det som har jag. min höstförkylning. Höst uh, på, på tal om live uh, vi snackar lite om att vi som ändå kommer från någon slags klubbsammanhang ganska mycket mm. att man kan vara lite otålig med live musik eh, det är inte alltid det är roligaste som man vet. Eh, ibland brukar jag såhär, ranta och säga att jag hatar live musik men det är inte riktigt sant. Att man, <laughs> eh, jag har ändå haft väldigt mycket såhär, magiska upplevelser till live grejer. Men det är ändå någonting med såhär, klubben och eh, när någon har kört liveset på klubben som är lite såhär, tajtare och lite kortare och ja. en del av någonting annat än en kväll. Det, det, det är mitt bästa. Uh, nu på Underbron uh, Här veckan såg jag uh, Mount Liberation Unlimited Har du, har du hört om? Nej, det är två, två så här uh, Gå knasiga killar <laughs> de var precis, Och det var bra uh, Det var jätte jättebra Det, det, var, verkligen, jätte, det, var, det var bra uh, De har precis släppt en uh, En, uh, en ny, ny grej som heter Trail to Life Goes Up uh, Det här är ett språk från den, som heter Polyphonic Spree Ja. Bra Förra veckan så var Olle Isaksson här från Studio Barnhus och han... Mycket av musiken vi lyssnade på då så, så fick han bilden av att han så flög på en flygande matta ut i rymden. Mm. <laughs> Jag tycker att den här låten känns ganska mycket så... Verkligen. <laughs> så så spacey och mysig på samma gång. Vad, vad, vad, får, vad får du för känsla? Vad är det för miljö man är i när man lyssnar på det här? Det är lite som en Disneyfilm mm. uh, med början och slut- men det är också som det sista sättet. Tidigt på dagen förmiddag. Och det är bara de på som en är festival. På en god <laughs> festival. <laughs> <laughs> Men det är bara de som är bängast kvar där. Liksom. Solen skiner. Solen är uppe. De har det <laughs> så bra. Ja, god. Gosig ja. ändå. Uh, Mont Liberation Unlimited. Uh, en av de här killarna kommer spela lite skiver på Bokkeria på lördag. Uh, då kommer jag också spela uh, lite senare. Uh, tillsammans med Love Lagerberg, en annan goga man gärna nu vän och vän. Ifall man vill komma och lyssna. Uh, vad, vad har du för, för roliga spelningar på gång? Jag ska spela på en fest i Berlin som heter Trade. Mm. Med... Alltså super lineup Om det är någon som är där så kom. Uh, nu är helgen också? Nej, nästa helg. Uh. Uh, den, jag vet inte vad det är för något. De 23 det tror jag det är. Mm. Kablam, headliner såklart. Åh, oh, uh, Kajsa. Ja, uh, Kajsa. Sen är det en tjej som heter Disfig. Linnea, Mobile Girl och jag. Så bra gäng. Riktigt bra gäng. Det kommer bli många group-selfies. Bra. <laughs> Så till oss här hemma som ja. kan få FOMO. Ja, men vad kul. Cool. Är, du, är du en sån person som åker till Berlin ofta och um, klubbar och spelar skivar? Två gånger om året. Mm. Ungefär. Uh, jag åker inte dit bara för att klubba. Men det är en del av det jag gör där. Ja. Ja. Men uh, ja, jag har bott där och tycker väldigt mycket om det samtidigt som det en del av mitt förflutna. Ja, ah, jag förstår. <laughs> Man kan sätta på så här, spöken i klubbmarkret. <laughs> <ligga om. laughs> uh, uh, vad, vad, vad ska vi lyssna på nu? Ja, nu ska vi lyssna på um, uh, vad, vad sa vi? Psychopata. Skulle... Ja, just det. Psychopata av Chai Tee. Vad är det? Alltså, det är en kille från New York som min kompis Abby spelar för mig och det, det är storytelling. Okay. Det här är förlängningen på låten vi hade innan. Det är som en minimix. Cuántas botellas te pren, mira el piquete que ten. Cuantas botellas te pren. Mira el piquete que ten. Cuántas botellas te pren. Ahorita sé que ya me sigue porque lo graba primero, pero pero que me importa para el cero? Ustedes son los primeros, yo soy el número cero cero, lleno de acero. För vad är det här? Det här är mixet i skala... Jag vet inte, miniatyrskala. <här> är det här ens en låt? Det är uh -huh. helt bananast. Nej, men det är typ 30 låtar på två minuter och fem sekunder. Ja. Uh, sen, musik för de grava koncentrationssvårigheter. Ja. Att man kan inte hålla uppmärksamheten mer än i 30 sekunder. Man behöver något nytt. Ja, precis. <här> Men det, är verkligen en, men det här är storytelling i konstigt klubbformat. Mm. Va, när lyssnar du på det här? Sitt. Ja, jag lyssnar på. Alltså jag kan lyssna på sånt här jättemycket när jag skriver. Mm. Passar det med det jag vill skriva? Så, vilket jag gör ofta. Vad skriver du när du lyssnar på det i mean, det kan vara, jag, jag skriver ju ofta på mina manus till och mm. sånt små berättelser. Vad jag skriver då, alltså det är ofta kausiga scener. Jag kan mycket med det. Ja. Svårt att säga. <laughs> Exakt. Ja. ja, ja. Men vad skönt att du inte så jobbar i ett öppet kontorslandskap och mm. bestämmer musiken, för det känns som att inte alla som skulle kunna jobba. Typ precis det här. Nej. Nej. Jag försökte tona ner min smak lite. Ja. Ja, men ja, vi, vi, jag känner att det här avsnittet blir ganska, det är ganska nice. Det är dynamiskt, mm. får man nog att säga. <laughs> eh, både <laughs> låtarna i sig, men också... Vi kör lite så varannan crazy, varannan lugn. Ja. Men nu det här blir ju ändå... Det här är också ganska uppskruvat. Mm. En, en gäst från förr, Didi Heiden Så god, Fabian. Uh, släpper snart uh, en uh, EP, är det väl ändå på svensk bas, uh, det här är Can't live without you, vad du tycker här? Mm. Bra. Uh, uh. Vad, vad får du för vibe Mustangiska vibe mm. Vadå då, då? Vad tänker jag, du på? jag tänker på att titta på MTV Påkostade videos Från Storbritannien mm -hmm. mm. Massa fin, fina låtar Mojo Ja, ja man okej okay. ja. uh, Vi är framme vid det sista låt yes. Vad blir det Um, det är en remix på Björklot mm. Bloom har remixat en Black Lake men Bloom jag känner igen det men, uh, det är en brittisk producent som mm. gör jag tycker att det är molekylär musik mm -hmm. det är som så här vad betyder vad menas med det äh, men det är som när man försöker här, skapa svarta hål Ah, det är en sån här konstig Maskin som finns i Schweiz Molekyl särn. <laughs> alltså, det känns ju väldigt Björk också att det ja. utgå från Vetenskap och såhär, nu ska jag göra Ljudlandskap som bygger på Den här typen av Det låter så i alla fall Okej mm, okej okay, okay. Men är det Jag tänker att det, det blir inte alltid bra Men jag så <laughs> <laughs> Det här är sjukt bra Okej okay. Vi får se. Det ser du framför dig när du lyssnar på det här. Mm. Hugga hugga, hugga, hugga, världen i små, små bitar. du? Alltså, hugga världen? Ja, men <laughs> hugga, hugga ner världen i små bitar. Eller vad heter det? Mm. Liksom eh, ta sönder den och gör den till små bitar och bygga ihop igen. Ja, okej. Okay. Till något annat. Destruktivt, men ändå... <laughs> ja, nej men bra tycker jag. Ja, Ja, verkligen. och ja. Det är ändå spännande också hur Björk genom att vara som hon alltid har varit alltid känns som att hon passar ihop med så en futuristisk ja. futuristiska sound. Det känns som att man alltid kan stoppa in henne i sånt som låter så här, som framtiden. Men hon har så bra koll. Hon, ja. Hon, ja. Och hennes röst är universell. Ja, men verkligen. Tidslös. och Och hon, hon gjorde ju sån här musik själv. Ja, För hur länge sedan? Precis <laughs> bara. Alla som försöker göra någon slags framtidsmusik har väl ändå lyssnat på Björk. Känns det, som. det är liksom Blum som har lyssnat på Björk. Och ja. får jobba med björk. Precis Fett. kan drömma. <laughs> verkligen. Ja, Nä, kan du, liksom, är det här någonting som du skulle spela ute? Ja, mm. verkligen. Um, det har jag gjort några gånger. Men framför allt så är det något jag lyssnar på. Hemma också. Mm. Jag har varit väldigt arg över typ världen. Okay. Och då har jag lyssnat på den här. Du bara, när du vill hugga sönder världen i små, <laughs> små, små, små bitar. Det är, så. <laughs> uh, nu, det är torsdag nu när vi spelar in det här. Mm. Uh, igår så spelade Stormzy, den här grymma brittiska rapparen, uh, Grime-duden. Uh, i Göteborg på Jekedá. Och imorgon så kommer man spela i Stockholm på Slakthuset. Um, det, har du sett den här videon han står liksom och freestylar över? Nu, nu skakar Sofia på huvudet nej. och bara, nej. Inte. <laughs> nej, men han, han, han gör en freestyle för chat up på en så här gammal grime-instrumental um, som är väldigt fin som heter Functions on the low. Um, nu har blen. Uh, som brukar jäga yeah. i med Lilla namn och Absolutely good, um, lagt en, en cover kan man säga en annan, en svensk cover på, på, den här, på den här instrumentalen vi ser se hur du tycker att det här funkar den är ganska kort men uh, väldigt fin Vi är mitt folk, vi gjorde något av noll En bro vill bara leva nu för tiden tabben nickar Någon tjugo, okej, okay. ni är sväv Och värd har spårat helt Samla alla mina vi ska tagga långt Om du tänker samma likasida jävla kom Brukar drömmar sådär drömmar får drömmer på gång Gör en verklighet utav dem med en konstform Betongbarn, det som blev man Visste det de fina, jag visste vad jag kan För det hamnar rätt, men det fyller lite grann Kanske lite parra som vi delar med varandra När man ändå går upp och ner och sen bam En tummig krig, jag sig fram Min sis och min bram I Araban, vid Gytland Två där fram, tre där bak Ta sig i värld och nederlag Samma folk, alla med Tar oss upp om någon faller ner Det går två där fram, tre där bak Ta sig i värld och nederlag Samma folk, alla med Tar oss upp om någon faller ner Genom all vi faller i särskilt, så vi i ena det. T-I-A-M genom man. Även om vi faller i särskilt, så vi är ena det. Normalt tjock, sant genom man. Normalt tjock, sant genom man. då bra combo. Mm. Vad tycker du? Fint. Alltså den här instrumentalen är så himla himla bra. Och uh, genom allt det är så himla bra. Uh, låt också bra Blen gillar man ju Blen gillar man verkligen bra. Allt, Många olika saker är en, ja. är en god mix <laughs> du, vad, vad roligt det är att du var med Vi har ju pratat om det här ganska Eller jag har tänkt väldigt länge på att du skulle vara med när sen dina namaste kompensatorer och Amelie var här för ja, Tusen år sedan uh, Bra DJ-gäng har, har ni någonting kul på G framöver? Ja, alltså det händer alltid en massa roliga grejer med Namaste. Det är därför vi älskar varandra och fortsätter mm. forever. När ska... får man festa mer? Um, snart. Namaste spelar imorgon mm. på Hornhuset. Jag kommer vara i Berlin. Nu, när man hör det här så nu är det man ikväll. Hör, ikväll. <laughs> om, man är, om man är snabb på att lyssna ikväll, på alla båda. Gå den. till Hornhuset ikväll. <laughs> DJ Amso och spelar. Gullisar. Uh, gullisar Men um, sen så har vi lite Andra roliga saker på att mm. Det är någonting, någonting Någonting hemligt som händer Med Nobelberget mm, Ja men det, det, tislas tislas det, det är väl det tisslas och Om Nobelberget Alla ska vara med på det <laughs> Kul Det ska bli jätteroligt um, och Sen ska vi släppa nya tröjor snart Namaste tröjor Namaste och norm tröjor äh, Gud vad fett Ja uh. Nice det, så signa upp på en ny Namaste-tröja. De är deluxe i år. Och som sagt, Namaste var ju en del av Celeste i somras. Ni var ju ett lite större gäng också som var med och bokade och fixade gumma kvällar. Blir det någon ny sommar, vet ni det? eller vad, vågar man hoppa, liksom, kan, man, kan man börja längta till nästa hoppet sommar? Lever. <laughs> ja. alltså, hoppet lever! Det kom, alltså, Jag vet... Inget annat än det jag såg i en video som Celeste släppte. Mm -hmm, mm -hmm. En lite sommar-recap uh. till tonen av Christian Dinamarca och Gasalm Summer Jam-remixen. Uh. Men där står det i alla fall, vi ses 2016. Det låter lovande. Så jag vet inte men <laughs> kanske <laughs> jag älskar ju sånt när man börjar släppa intervally. Vi kommer köra nästa sommar och 31 juli eller vad det nu är. Då, då, då får jag så hopp. P ja. om, för att jag bara, ja just det jag kommer att ha det nice igen det kommer att finnas som en sommarnatt visualisera sommarnatten ja, så att, um, hojta så fort ni veta mer ja. någonting annat kul som händer i, i vinter ja du um, ja, men, jag ska ju försöka resa iväg det är väl det som händer okay. <laughs> jobba vidare på friend crush mm. det måste man hålla uttryck efter gå till ja. teatern så kul att du var här, Svea. Mm. Vi får göra om det här snart. Ja, gärna. Vi avslutar med Marcus Price. Oh. Allt är bra. Jag gillar när han liksom, det brukar vara ganska hetsigt och liksom crazy ibland när han gör musik. Men det här är lite mer återhållsamt. Jag tycker att det är så fint. Det är en Price. Bra yes. låt, Miss Price. <här> då! <Hejdå. här>